Глядіть, кара була, бо не самі люди, також і скот гинув. Шкіра відставала і тріскалась. Пропадала тварина не знати від чого. Може, троїли ті, котрі були прислані в наші села, все розвалити. Вони ще гірше робили, душ моєму чоловікові строїли, та багатьом, як він. Його погубили і других через нього. До розповіді про активіста Андрій мало прислухався, коли ж прийшла мова на розбійників, він нашорошив слух. Хустина, що слідами карток, примітивши зграйку метких підлітків, оскарживає їх. Тут крадуть гроші. І це привіялося від чужих. Злодійства в нас не було. Ніхто дверей не замикав. Виходячи з сім'єю в поле, поставлять коромисло до дверей. І вже прохожий бачить, нікого немає дому. Повернувся, і пішов геть. Думки тієї не було, щоб зайти і взяти щось. Як хто вкраде курку, то десять літ згадує. Кажуть, он пішли, онуки того, хто курку вкрав. Жили без злодів. Аж тепер набігло їх з рідкість. Не стережеш нічого? Все потягнуть. Ледве отхилишся на хвилинку. Так воно є, згоджується молодша хустка. Прислані з хати виганяють на смерть. А злодій цього не робили. Жінка ще в береті згадує. «Я чула при котрийсь Трись Каганович. Забира наш хліб до зернини». «Он який?» – сказала старша хустка. «Був колись один, звався Жульга. Тоді хліб продрозв'ерсткою вимітали і голод косив. А той прибився з Курщини. Сказав, я такий, а хто він і що робив попереду, ніхто не знав того». Жила вдова подаль села, він і пристав до неї. Нічого не робив, а все, то одно прибудує в садиді, то друге. Людям видавалося підозріло, хоч ніхто не міг нічого доказати. Так і мовчали. Тільки ж стала худоба скрізь пропадати. То коні виведено вночі, то корову зайнято в степу, восени, коли ходить по паски, то воли викрадено з хліва. І це далеко на округ, на якусь сотню верст і тяглося лихо біля трьох літ. В наших родичів добрі коні були і лошати. Їх замихано в конюшні на шину, винт в одвірках ключем закручувався. Стали примічати господарі, що все хтось наглядає ввечері. Їм сусід сказав, глядіть, бо коло вашого двору з десяток їх вештається. Підстерігають заборотьками на поготові. Двір на роговий стояв, і собаки були. Через це злодії боялись шуму. Один з них приходив у день і попереджував. «Дивіться, бо хотять ваші коні вкрасти. Я чув і хто, та не знаю напевно. Ви вже бережіться, я вам добра хочу». «Вони однакові», – сказала сусідка, що в береті. «Все нам про щастя кричать, повні вуха». «Однакові», – згодилась оповідниця. Той злодій хотів на коні глянути. Заходив і все поглядав на замок. Куди закладається ключ? Тільки туди очі косив. Як він пішов, господар каже: отакий потап. І вашим, і нашим. Прийшов замок обдивлятись. Декілька ночей спати не могли, бо все кругом злодії шастали. Бували не раз біля конюшні, а не одімкнули. В інших місцях він легко йшло, притягнуті віски, і по тому розміру заказують ключ і виводять коні а в наших родичів свояк був коваль. Він придумав ще один гвинт зверху у замку. Крізь цей гвинт нарізка в ключі спершу повинна пройти, а тоді вже можна дістатися ключем до замка. Злодії подряпали кругом, все пробували видімкнути, а секрету вгадати не змогли. Так і відійшли нічим. Вже навесні в новому кагаті знайшли наші родичі купу обгортів, то злодії покинули, відходячи. Теперішні розбили б конюшню, а вкрали, сказала молодиця Щоберетій. Тоді плохіші були, згодилась оповідниця. Тільки ж і вони швидко бралися. Кругом по селах крадіж, і нікого піймати не можна. Бо далеко відводили скот, і спинялися в лісі чи інших скритних місцях перестояти, поки йдуть розшуки. Скрізь мали своїх людей, через них крадене передавали на продаж. Як і теперішні. Силу мають. Мають на наші голови, і ніякого замка ніхто не придумає. Все заберуть. Так і тоді. Обкрадали злодії скрізь.